Criticilor mei, multe flori sunt, dar puține rod în lume o să poarte. Toate bat la poarta vieții, dar se scutur multe moarte. E ușor scrie versuri când nimic nu aia spune, înșirând cuvinte goale. Și din coadă au să sume, Dar când inima frământă doruri vii și patimi multe și alor glasuri ataminte stă pe toate să le asculte, ca și flori în poarta vieții, bat la porțile gândirii, toate cer intrare în lume, cer vești mintere vorbire. Pentru a tale proprii patini, pentru propria-ți viață, unde ai judecătorii ne ochi ochii de gheață. Oh, atunci ți se pare că pe cap îți scade cerul. Unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul? Critici voi cu flor de care roade n-ați adus, E ușor a scrie versuri Când nimic nu ai de spus.